ett nytt bud. Kapitel 13 verserna 31 till och med 35. 31 När Judas hade gått sade Jesus: Nu har människosonen förhärligats och Gud har förhärligats i honom. 32 Är nu Gud förhärligad i honom, skall Gud också förhärliga honom i sig och han skall snart förhärliga honom. 33 Ennua en kort tid är jag hos er mina barn. Ni kommer att söka efter mig och jag säger nu till er vad jag sade till judarna. Dit jag går kan ni inte komma. 34 Ett nytt bud ger jag er att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. 75 Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek